Radio Cornella 104.6 FM Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá damos ya benvida en galego e con música galega para todos vostedes hoxe, día 26 de, de Xaneiro mmm, celebras xa a onomástica de Timoteo de Tito, de Paula de Ataulfo ou Adulfo e tamén celebramos a benvida aos nosos estudios de a cada semana Armando Fernández e o noso técnico Mark Ford Boas tardes Boas tardes a Xulio e como non a todos os entes que nos van a acompañar hoxe e que nos acompañan como cada sábado Damoslle son número de teléfono se se queren polle en contacto con nosa outros en directo En directo pois, En directo En riguroso directo eh? Pois é o 93 377 80 55 e o 93 377 53 55 3775355 e despois well, ti o correo a ver. Eh, tamén temos que decir que tamén se pode poñer en contacto mediante o correo electrónico da nosa web, da noso mm, Facebook, do o noso correo electrónico sempregalicia@gmail.com ou o noso face que eh, exactamente o noso marca eh, xa o pon ca, a cada, cada cada semana. Bon. colgai... aí. Sempre en Galicia Facebook.com Bueno, mm. Mm, queremos que todos vostedes participen con nosco Queremos que todos vostedes o pasen Duas oriñas agradables con nos outros eh, Teremos sorpresas, ademais De mm, visitas na radio Que seguro que en directo virá a, a visitarnos un poeta eh, Un poeta galego, un mariño un... un poeta galego mariñeiro Exactamente e ademais um, probablemente teñamos algunha visita máis probablemente, e sabe. comunicaremos con Galicia como comunicaremos con Galicia con persoas que cada semana fan de correspondente con nosco xa saben ali na Baixa Línea Xosé Lamela eh, nas Rías Baixas Xulio Simón pero tamén intentaremos eh, bueno, na mariña lucense con sí, Pablo Rivas, a ver se si somos capaces que unhas veces pode, outras veces non pode o caso é eh, que nos tentaremos falar con Galicia e eh, Ni, tentaremos tamén de felicitar a unha escritora amiga nosa que, ah, sí. que bueno, xa verán unha sorpresa para todos vostedes Mentres tanto nos escollemos aquí un bocadinho de música para que todos vostedes pasen un ratinho agradable, acompañado da charla u verborrea que aquí tan soltamos de vez en cuando Armando e eu nos soltamos para todos vostedes <risas> veña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 a ver e flor do vento navegantes de dourados mundos que están descubertos fabricantes de devicia y alquimistas da palabra inventores das historias que nunca nunca acaban o queridos teu amor por sempre adiante Sempre adiante Apolo futuro incerto Apolo futuro incerto Que o ceo desoída deixa esta cheo Sempre adiante Sempre adiante Apolo futuro incerto Apolo futuro incerto Que o ceo desoída deixa esta cheo Seguimos aquí. Esta nos ha... Primera intervención musical era de Heinoverol. Un, dos antigos eh cantautores galegos que era da época de de Dobarro de... eh, exactamente de... eh de Cando o noso amigo Alfredo González Al, eh? Alfredo, Alfredo Vilela Gonz... Gonzale Alfredo González Vilela é sí, sí, eh, moitos máis, eh, moitos máis. E bueno, pois eh, recuperando e restaurando. puñemos, porque eu estive escuitando eu pois a través da Radio Galega. Ajá un programa que é todo música, música fol, a cal eu ponho de fondo cando es, quero, quero estar entretido, pois ter un, un pouquiño de música sino de fondo. Muy ben. E algunha celebración máis, alguno mástica que querías tú informarnos Pois mira, e que hai unha que me fixo moita gracia e da máis é un escritor galego como é Joan Bavarro González, escritor galego. Porque se vemos a, o seu... O seu currículo ah, dá, para, dá para moito. É solamente que... cullín 4 puntiños. Moi ben. Estudiou máxisterio en Galcatí. É licenciado en filoloxía, eh, e letras. É membro da Real Academia Galega e foi nomeado socio de honra na nova escola galega. Este home estuvo en Navia, en Asturias, dando escola. Ali foi donde empezou a traballar para que se conservara o galego, pois, no ocidente asturiano, o mismo Cobable. Ajá, moi ben. Un home, eh, polo que conta a súa historia, un home moi traballador sobre o galego e eh, sobre a, a nosa lingua, uh -huh. que penso que moitos máis que él, pois están a traballar pois o que é a nosa, a nosa lingua. Que non ten por que perderse, que claro. non se vai a perder, mentre xa xa galegos. Moi ben, bueno, pois falando de personaxes, tenemos que de falar tamén de da química de Casares. Varias actividades divulgan a repercusión do legado de Antonio Casares, que foi un dos grandes eh, homes, un químico, pero dos modernos, dos que entendían que todas as investigacións tiñan que repercutir na asociación Uh -huh. Por iso investigou a calidade das augas do noso país No momento no que agromaba o termalismo en Europa uh -huh. e eh, Por iso tamén procurou aplicar criterios científicos Para mellorar a produción do viño eh, Todo isto hai máis de 100 anos Sí. Agora, cando se acaba de producir o Bicentenario do Nacemento de Antonio Casares Rodríguez pois, Unha serie de actos poñen en valor a súa figura en Galicia Lóxicamente, é un traballo importante que bueno, Falaremos del, que foi un gran educador e un gran investigador Ademais dun xestor, eh, un aportador importante para a nosa sociedade en Galicia Bueno, agora vamos a poñer outro trobo máis de música e eh, continuamos dándolle máis informacións. <fícate> A porta xa ho sei Aberta está a tua porta xa ho sei Xa sei que ninguén me engana xa ho sei Xa sei que anoite mai seu So Somol Doe meu atardecer Cando vou a tua casa A roupa lo teu querer Xa sei que non tes guardians xa o sei Xa sei que non tes guardians xa o sei para os meus vícos tia dará ¿Qué dentro de mí? No, no sei ¿Qué pasa dentro de mí? No, no sei Dentro de mí, tío, que pasa? Teño unha pena pena Que eu sei como Baixamos a música, e eh, ponémonos en contacto de xa, en directo, co a Baixa Limbia. Ali temos o noso correspondente, o señor José Lamela. Boas tardes, José. Hola, boa tarde, Xulio eh, e Armando, claro, que por ahí tamén. Sí, señor. Oxe, oxe sí, oxe sí que nos estudió directamente, sí. O sea, a semana pasada tuve un pequeno compromiso, pero agora xa, aquí ao frente do cañón. Ben o tempo amainando de dureza, non? No, no contrariamente, si estevemos un día magnífico, foi un sol bastante radiante, a, a, sobre todo comparado co co co, co, co as fechas próximas pasadas, non? Claro, por iso te dicía que é o amainando, non? O sea, deve sendo de, de frío eh, aínda que se vea punos curutos un poquiño de neve, pero do resto todo ben, non? Claro, isto vai conectado á esplendidez do paisaxe que temos por aquí non? Claro, e o claro. río, río bastante cargadiño non? Mais cheo Claro, vai se indo, suministrando, vai se vaciando embalses situados nas cumbres dos montes en forma de neve vai se derretendo, vai incrementando ese caudal Vale tan espectacular que hai por estas caídas, estas pendientes tan importantes que, como sabemos, genera las mentes sí. eh, que intentan sacar partido de todo, meter embalses cada metro cuadrado, ¿no? Sí, sí. Pero, pero a corga da fecha sigue sendo córga, ¿no? Sí. Hay que no le toque, amigo. <risa> Muy bien. Bueno, Xosé, eh, para esta semana, para, para hoxe, que no estás preparado luego, entón? Bueno, no no o sea, entre varias alternativas que temos por aí porque este hai unha serie de temas candentes que berique vai xe limia de alguma forma e, efervescente fervescente, en materia eh, polémica, eh, digamos, eh, controvertida, pois temos eh, un tema que neste momento casi pensamos que sería buscar un loitador da Baixellimia, unha persoa que estuvo en todos os casos, unha destas que un empresario, pero de alguma maneira recuerdo sempre desde miñas vivencias que viñas de Cataluña por equipos, estaba esta persoa sempre ao frente de temas eh, buscando a a, a mellorar lanzar a Baixalimia hacia arriba, mm -hmm. era de destes de personaxes que necesitaban en Galicia en cada en cada comarca un para que podera, digamos, ter esa forza, ese impulso, no, senti que tiña capacidade, que tiña un interés tremendo eh, que sea, digamos, eh, o, o que tiña as, as características deste este, este, homem. Y este Este home chama-se Perdiz, que o conocerán inmediatamente casi todos da zona que tan pronto digas este nombre, né? xa se sabe que é un referente que temos nos, e, como non pudiese ser de douta maneira, é unha das pedras angulares deses pivotes que ten a Plaval y esa plataforma da Baixa Línea que está tanto está dando que falar últimamente. Uh -huh. Incluso, bueno se si coñemos a región do fai dous días, hai un artículo do amigo... Mm, Agustín Benito non este Ajá. abogado que tan tan boas pues, vibración nos deu fai pouco falando aí quin na nuestra radio, ¿no? Lluís, sí, sí. Entón, recomendo a todo o mundo que coñan 22 de xaneiro, porque isto poden pillar tamén a través de internet na región da Orense, non? Mm. no no En, en, en unha opinión pues, este artículo que de fala dunha decisión nefasta para a baixa límia evidentemente unha das decisións nefasta da baixa que xería o tema da estrada E diste, de moitas máis cosas pode falarnos Lino Perdici que decidimos conectar ahora con él, porque Vamos é unha a das persoas que, que valen a pena falar Por, Damos llave en vida, que coido que xa temos outro lado do oficio telefónico, boas tardes Sr. Lino Hola, buenas tardes Pois pues aquí, moitas gracias En primeiro lugar, agradecerlle a súa participación e colaboración eh, pola chamada que Xosé nos facilita Para intentar manter unha conversa con vostede e con Xosé Ah, moi ben Por lo que veixo, eh, eh, un señor como este tiene que haber un en cada concello. Bueno, usted, no, nunca se diríamos, ese sería magnífico, pero conformaríamos con un comarca, ¿sabes? Bueno... Vale. Vale, vale, vale. Pois, bueno, por benvido e moitas gracias por atendernos nesta nosa humilde radio. Vamos a comenzar, entonces, por o primero que nos dixo Xosek, da, da súa biografía máis importante, unha das cosas importantes é que é un membro máis de Plavalia, non? Entonces, bueno, qual é o seu traballo aí nessa plataforma da Baixa Línea? Bueno, pois, eh, o meu traballo está como... Una... Igual que o resto, o sea, eh, estamos repartidos, eh, imos facendo o que podemos, uh -huh. eh, repartiéndonos un poquinho as tareas, eh, pasando datos, eh, sempre hai algunha persona que a mellor controla máis de algún tema que outro e, e vámonos aproveitando os outros. Uh -huh. eh, vamos aportando ideas, van xurdindo cousas novas cada día, Sí, porque realmente nada, pues... que hay materia materia abundante para poder dedicar siempre continuamente a a a por temas encima da mesa dignos de traballar, de, de, de ver como se si pode buscar salida. De verdad que sí, digo. Uh -huh. Sí, sí, sí, bueno, últimamente, pues como todo o mundo sabe, eh, empezamos eh, por un tema que que foi o do parque empresarial comarcal, que claro, como era un caramelo que nos que nos ofrecer a administración por pois, wifi tres ou cuatro anos, esa rutina hemos olvidado. Aí Lizardo Lizardo de Entremo foi o que neste caso volve outra vez de puxo sobre a mesa a idea de de, de a guerrear un pouco con ese tema. Eh, así empezamos de novo e así se constituiu a asociación, o sea, por por o tema principal este do parque, lo usamos anteriormente Como se vai a inaugurar a autoestrada eh dentro dun par de días, mm. pois pues tamén agora ultimamente andamos moi metidos con este asunto con da carretera. Sí, esta autoestrada pois pues, a, a pesar de que evidentemente noticia de que se vai a inaugurar, creo que xa este lunes, non? Efectivamente. Pero é unha estrada mutilada. Isto non é nada do que tiña previsto digamos os proyectoectos iniciales fixeron claro, claro. os proxectos totales porque simplemente nos encontramos ahora sí, sí. que se inaugura unha estrada sin acabar. non Claro claro. É sin pagar porque eu son un dos afectados e non pagaron a, a, a expropiación que, que, que, que nos fixeron du unhas terra que tiña ali meu pai. Caramba, um, e si, a... si tamén faga o estradas. Si, sí, pero de construcción tampouco se paga nada, porque esta das que vai con ese espeaje na sombra, non que sí, se van pagando nos próximos 30 anos, eh, por lo tanto hasta ahora eh, simplemente se venderon fotos da carretera, sí, estrada, sí. pero que realmente non, non, non, non se iniciou todavía o, o proceso de pago, non? O sí, sí. pagamento. Oh, oh. E... Bueno, esperarán sí. 30 anos e facer do peaxe, pois facer os cartos, pero despues pagar aos 30 anos <risa> Non sei Bueno, Lino, é, é, vostede que lle parece entón, esta opinión ou este plantexemento? Bueno, eu é que este tema da autostrada eh, é unha cousa que leva convivindo comigo moitos anos porque eu estuve na fun, fun parte integrante, sendo moi xoven na Liga de concellos do Valdo Limea uh -huh. <risa> era unha liga transfronteriza que que promoveu un portugués, Rocha Peixoto, que xa faleceu. Uh -huh. Era un ame que era daqui de daqui de Ponte da Barca, pero vivía en Azife e il, eh, foi marino mercante e era un ame de moito mundo. Uh -huh. eh, sou por aquel momento sou por aquel momento eh, eh, xentarnos a todos, ou sea todas as cámaras e concellos de Valdolínia dos dos lados. Uh -huh. E eh, estamos falando do ano 88, 89, entonces ya desde aquela, uno dos temas fundamentales que había na, na asociación esta, de, no Valdolimia, era o de unir por unha autostrada todo o Valdolimia, tanto con Orense como a Conxenfo. Uh -huh. O caso é que os anos foron pasando, a asociación pues, tamén chegou ao seu fin, aí polo ano 92, uh -huh. 93, houve unha persoa en Portugal que de ocup... O ocupo, o ocupo, porque ahora mismo é secretario de Estado de Medio Ambiente en Lisboa uh -huh. era alcalde de Ponte de Lima deste de home eh, conseguiu que se fixera a autoestrada na parte portuguesa nos seus primeiros 26 kilómetros que que hai de, de Viana do Castelo a Ponte de Lima eh, chegaron hasta Ponte da Barca eh, incluso eh, Portugal é moi conhecido porque ele é un homem do centro dereita e nun, nunha ocasión eh que opease en Portugal non tiña maioría eh e o voto votou o que suposto lo estaba sendo da oposición e, que foi o caso que en vez de Watergate chamando o Cheesegate porque <risos> unha das cousas que ilpería era a parte das comunicacións, outras cousas máis era a recuperación dunha fábrica de queixo que había ali en Ponte de Lima. eh uh -huh nada eh, o caso é que ese ano que era o estado da fixo, en Galicia estaba gobernando no ano 97, o sea que estamos falando de fai de 97, 2007, creo que estaba Manuel no Fraga, uh -huh. eh é é vital, anos Eh, incluso temos un escrito Que nos mandara el Do eh, compromiso de Fraga de, de continuar ca sobra deste parte da raya tal, E tal, mire, mire, os anos que pasaron E onde estamos, Inda? Onde estamos, Inda, despois de tanto tempo Inda non ten de xo por así dicilo, non? Efectivamente, e agora sí. eh, Despois de moitos Moitas idas e eh, vives eh, conseguiu que o proxecto salira No boletín oficial Fai os anos a medio ou tres Que eh, contemplaba a construción Da autostrada que se vai inaugurar Eh, aí desde a, desde a gasolinera de Berea a Ourense E despois contemplaba para eh, Parriba, xa nosa zona, xa xa a fronteira de Lindoso eh, O desvío en Berea, o desvío en Bande Tres carriles toda a zona do Vieiro eh, Logo, algúns apuntamentos máis por aquí Na zona toda xa de Porto Quintela, veixando hasta Lobios e quedaba solo o tramo, eh, digamos, de da ponte, esa nova ponte da maleta que aí entre Rolio e Entrimo, hasta a fronteira, que quedaba prácticamente sin tocarlle, que non habían tido en conta. E, bueno, o caso é que isto todo saliu no boletín oficial, e eh, ahora todos estábamos esperando, todos estamos agarrando, e, bueno, ahora van a inaugurar o da baixa, e, pues, van a as horas, pero incluso tomamos unha entrevista co conselleiro... Para dos ou tres meses, eh, bueno, xa eh, cando estamos con el non nos deu ninguna expectativa pero ahora fai pouco, fixo unha declaración de que o, o, o tema que quedaba abandonado. Claro, estamos pues, moi indignados con este, con este asunto. <risa> Hombre, eh claro. para indignarse porque además, además de non chegar precisamente a, pues, a comunicación a, a, a ese a pues, sí. queda completamente afastada, na na gasolinha, non, non chega ni a Faranova, chega a gasolinera de Elidebrea, non? No, bueno, pasa, pasa arriba de Faranova, pasa de, de pasa de por a de Berea, para sí. parte de arriba, sí sí, sí, sí, sí, sí. pasa, ese non é o problema. Vale, ese non é problema, pero bueno, con todo e con iso, queda de, desatendida a zona global, propiamente dito, non? É que o caía un, des, un desagravio comparativo moi grande con as outras zonas fronterizas, abriuse a autostrada Berinxave na zona do Miño, hmm. que é que a nosa zona, digamos, máis cercana, máis irmá, hmm. a zona do Miño entre Portugal e Galicia, investiuse unha cantidad enorme de dinheiro da Unión Europea, <risas> e aquí non cheiramos un céntimo. O sea, uh -huh. é, é que é onde hai que ir, o relativo comparativo que hai con esa comarca. Uh -huh. Que se fixeron dúas dúas carreteras novas á sí. ambos do río, fixaron seis pontes novas. Sí, sí, sí, eh, sí. en fin, o sea, eh, unha barbaridade. A mellor por poñer un, un un bocadiño de eh, non sei desa retranca galega a diferencia con que tedes cos outros dous eh, en Palmes con, con, con Portugal e que vos non tender viño e entón non é o mismo. Caga... <risa> Ai, no, pero non tan, non ten tanta graduación. Eso, non, non ten tanta <risa> pero, denominación, pero, non? Eu digo, e hai carballos e xente? Pero carballos inda Pero xente sí. hai. Posiblemente sí. Posiblemente Pois entón Fía que haber estrada Digo Si, si, si Se tuveramos máis Vos te fallan máis Tu imagínate Que isto é es un dos corredores Fundamentales Para a claro. comunicación Entre o norte de Portugal E o sur de Galicia Isto sería realmente eh, Unha inconsciencia Moitas veces De abandonar estos temas Simplemente por falta Rentabilidade política Posiblemente se pode falar Non Porque claro. as inversións siguense se facendo En sitios E sin ter proyectos Claro, todavía En cambio Estes 13 millóns Que pode costar este tramo Si sí está na parte española, pois eh, simplemente só so bien por razóns económicas quando non justifica eso, porque estamos falando de obras que se pagan a posteriores, non non sí, están sí. ni siquiera se, se, se trataría de pagalas neste momento. Uh -huh. Eu pregunto eso miro moi ben. Eso miro moi ben. O outro día o, a viñeta do Carrabó no diario La Razón. Si, <risas> <risas> sí. estuve moi ben o detalle que que non dedica a la viñeta o día porque claro, decía que abaix Valdehorras, que é outra comarca que tamén está marxinada hmm. dirían, melloran nas comunicacións e dizían, pero non tiñan unha vía romana xa fai dos mil anos <risa> claro, porque fai dos anos os romanos fixaron unha, unha autoestrada xa sabían o que era bo eh, eh, unha das poucas autoestradas que había no mundo, pois pues, tiñamolos aquí situada, eh, fíjate cuánto perdemos desde entonces, non? Sí. O mellore por, eh, por eh, eso, home, eu tamén volvendo a retranca anterior, eh, mellore por eso para non estorbar, para que o patrimonio non se escaraje, non se estropee, Entonces eles tamén, si. que le, bueno, pues va, para que vamos facer unha autoestrada se si somos capaces de claro, eh, descarallar de todo. De, esto, sí, de facer si. De facerlle daño a, a algunha pedra romana que abe Eu sou capaz de pensar eh, y este a bote pronto de que hai intereses eh, ocultos hmm. e incluso intereses económicos profundos de que interesa que non venha por este lado porque sería un desvío do tráfico de dunha forma ah. masiva ah. por este lado, porque seria un corredor que comunicaría, isto o dixemos varias veces, Portugal tiñemos sete millóns enlazados a través desta de outra estrada por aquí e isto que pasaría? Claro. Pois pues que desviaría toda a atención que noutras zonas pois pues igual pues causaría ¿Sí? algún Problema. Exactamente, sería... para ir de, de xinzo a, a Vigo non, non facía falta atravesar a Urense claro, se si, claro, si, eh? si eso estuvera ben feito pero claro, como non... Claro, por aí ven a madre do Cordeiro sí, sí. Incluso <risas> o norte de Portugal non, non tendría necesidade de buscar outras vías máis arriba, quando tiña esta que era, eh, exactamente seguindo o curso do río Rio e eh, internarse hacia España ou hacia Galicia, non? Exacto, ah, exacto eh? Sí, sí, a, bueno, a, a comunicación ah, sería... Hombre, un ministro non é tonto Nunca é tonto no, no, non, sei, non é cuso de ministros Aí hai algo máis ca ministros em, Emprendedores, bueno, empresarios pero, e outros O, o ministro, que... por eso digo, nunca é tonto Envolve no ven Si, sí, si sí. Bueno, bueno. No, moito non podemos fer, pero de mosca cojonera vamos, pero durante unha temporada vamos ser mosca no, cojonera. Vamos a ver, Dino, eu creo que o, o ruido, bueno, digamos ruido entre comillas, no que está facendo o, o Plavalí, está, está dando lugar a que se este conmovendo moita e chegando a moita xente información que hasta ahora pues, estaban paralizadas, que era o que interesaba ao mundo político. Tomar decisións mm. de que todo sí, se sí. Non. No. Tak, eh, con muita cumplicidade a veces por os propias eh, ayuntamientos por os propios concellos, eh. Mm -hmm. sí, sí, Y esto pues ven a hacer algo, e incluso po pode ser que estimulemos tamén as conciencias dos uh, das cámaras portuguesas, non? Eh, sobre todo Ponte da Barca e Arcos de Valdevisque, que sei sí, que a, ten pois pues, intencións de que esta vía se se, se claro. paga, non? Entonces estimular todo eso, porque temos aí a IC-28, que tú perfectamente que esa ampliación que comentabas tú entre Ponte de Lima, entre Viana do Castelo, eh, que conecta con a estrada que pasa por Ponte de Lima, non? que é o norte-sur, e ven parar a Ponte da Barca, non? entre Ponte da Barca e Osarco. Pois é IC-28, pois é o enlace perfecto, non? que hai que ter, ir, chegar a esta vería, fazer, terminar esta obra para cambiar un pouco, poñernos un lugar donde corresponde, O sea, esta, esta vía que es prácticamente imprescindible, no digo necesaria, sino imprescindible para que Galicia tenga un desarrollo fácil, ¿entiendes? Mm -hmm. es la vía de comunicación fundamental. Creo que es así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver... Pero en, tu, en cambio non nos faltan obras, non? Porque ahora está o proyecto xa moi avanzado que falábamos a semana pasada, verdad, Armando, sobre o tema de trasvasar cianobaterias po o embalse de salas, non? <laughs> sí, sí. Por eso digo eu que obras non faltan. Bueno, o sí. que fai falta é que se fixaran as cousas ben feitas, porque aplicar o sentido común. Sí, ahí é un dai que fate las cousas, eh? aplicar o claro. sentido común pero lo que falaban os Hace... que os fundamentales donde está trabajando a, a esta plataforma sí. que, que estamos hablando. Con eles son un par de puntos singulares que darían lugar ao tráfico en toda a transformación de esta comarca, onde ten xa, uns elementos totalmente favorables como se unha un dos áreas naturales máis interesantes de Europa que ten unha serie de condicións especiales neste reconcho. E uh -huh. pon unha perfecta vía de comunicación e un parque empresarial centrado, por exemplo, un lugar estratégico como poden ser as conchas, eu Estaban falando dunhas das Lugares con máis Digamos, máis, de, máis oportunidades De futuro que temos en toda a gana Si, sí, si, sí, hai moito potencial sí, sí, moito De feito eh, No comentario do goberto Incluso fora máis a Santiago Un par de veces eh, Se presentara un plan Dinamizador na zona eh, Un plan dinamizador Que abarcaba bastantes campos Como era a la gandería extensiva O termalismo mm -hmm. Claro. Eh, en fin, había había había moito que o que pasa é que tamén estuvo tenha unha sorte porque o plan eólico que había de Galicia uh -huh. contemplaba 13 millóns de euros de inversión aquí na zona. Había un estabase facendo o... un plano estratégico de, de la comarca, estaba facendo un un estudio de arquitectura de Arousa. Uh -huh. Está rematado, eh? o traballo non se chegou a publicar, pero Estaba estaba feito traballo uh -huh. E foi má lástima Porque por lo menos con ises 13 millóns de euros Se te hubiera dado xa un golpe Un arranque moi importante uh -huh. O desarrollo da zona Me, uh -huh. claro Pero quedou hubo mala sorte De que nos tamén nos dormimos un pouco E despues logo o novo goberno que entrou pois fixo, Que fixo que o plan eólico Que o tumbou no abaixo uh -huh. Por, según parece, por ilegales Fixaron outro que será igual de ilegal Pero... Uh -huh. Pero que tamén non está funcionando, polo que se ve que, ósea, bueno. fixaron, Paralizaron unha cousa que estaba en marcha moi avanzada, vamos vale. Bueno, pois a ver se si, si esa loita é o que está dicindo Xosé que que está tes a levar a cabo e eh, ese ese ruído, non? Ou esa rusida que, que, que vaya... está verdando seguro que terá efectos positivos posto que a baixa limia Sigue existindo. Como din había que poñer ese si, sí, ese, ese leitreiro que sí. dixen en Teruel, que Teruel existe sí, sí. tamén a, limia, a, a, a, la a la... baixa limia tamén existe. Estamos aquí que. <ríe> no. Estamos aí. Pero eu creo que é un lugar de oportunidades e simplemente poñelas en marcha eu creo que aquí está en estado virgen una cantidad de, de fórmulas para poder tirar para diante que necesitamos evidentemente que ese escenario sea modelado, sea adecuado por as administracións para que permita, uh -huh. después de desarrollarse aquí e falta, ese apoio falta eu creo que había que facer eh, máis ruido todavía eu creo que había que facer incluso un, un sonoro pitada por exemplo na inauguración por ser mutilada, unha inauguración que se vai facer pero simplemente eh, para facer fotos porque realmente claro. a estrada non é, é a estrada pensada originalmente uh -huh. eu creo que Plavalí digo eu, Lino, permíteme que me meta pero sí. había que facer tamén este a que este parque sea algo máis hmm. con lugar bueno, donde veñan a facer unha foto para soltar un águila cada temporada xa, o que pasa personajes. é que agora no, outro día na xuntanza que o Eh, penso que se decidiu ir Pola eh, vía Primeiro institucional hmm. de entonces pa montar Cristo vai nos chegar o tempo, xa hai que montalos Claro Si, si, o importante Eu sempre digo que importante non perder a ilusión Porque Se si empezamos aí, por exemplo, na zona de, de Tríbes e de Castro Caldelas hmm. E votaron aí unha temporadinha Que bueno, fixaron incluso unhas manifestacións enormes hmm. De, de, de xente, porque están moi mal comunicados tamén pero despois ahora, ahora vemos que se olvidaron do tema xa, é o problema que hai que, sí. por menos, deixar, bueno, descansar cinco meses pero despois hai que volver á carga Non, non, pero eu teño constancia ou nos temos constancia de que Plavaliv sigue funcionando, ademais, cando Lizardo falou con nosco, están poñendo en valor pois pues, a baixa limia, esa, esa entidade que, ou asociación que tendes eh, bueno, dá que falar Por menos, sí, bueno, momentos baixos, pero, pero, pero, pero repente, que, sí, que É unha plataforma comarcal con cara e ollos. Exacto. Non che sei. Sí, que se, sí. se, se bueno, ve a ver o que aguantamos aí. <risa> no, no que, que, que cando falamos a última vez conchos con, con, con Lisardo case nos dixe que había 30 ou 40 persoas de asociación e agora se teño entendido pasan dos 80, eh? Que andar per... É que tampouco nos temos dedicado moito a buscar xente Senón, o, o millor había máis do doble Pero bueno, tamén é mellor que a xente vai vindo a... ah, ela eh, Claro, no? eh, pola súa ah. propia conciencia Sí, sí, eu creo que, que por aí vai o asunto uh -huh. A vosa comarca necesita moitas cousas que a xunta o mellor non... Bueno, como estamos non troido, volvo a repetir A sí, collera no. o, o mismo de antes a... <ríe> sí. esa retranca que venga galega Como estamos no sí. entroido, veñan a facer unha presentación entroidada e a verea, seguro, ah, claro, claro, non? Claro, sí, sí. sí máis <risas> que seguro Que claro, te claro. parece, José? Eu me parece Eu creo que estamos <risas> nunha etapa Mira, tiña aquí diante de mim precisamente un traballo que, que firma Lino Perdiz un documento que presentou a semana pasada, non? que era discriminación positiva para o Valdolimia Galaico Portugués. E este sería digamos, unha enumeración de aspectos, ademais, ben moi documentada con notas de prensa de diferentes anos, de 2003, vexe por aquí, eh, realmente, vexe donde está unha persoa que trabalha, que deixa constancia de todo o, o recorrido, eh, que no fundo Todo, se algo queda na baixa anímia, é eh, gracias a algúnas persoas que están aí facendo este esforzo permanente, non? Nesta tensión, porque senón, seríamos, sí que seríamos completamente olvidadas, non? Uhum. -huh y hay que tener pues este un a gratitudes que hay que tener con con personas que están trabajando así de esta manera porque al final como comentábamos con Armando la semana pasada al final sería pasaríamos dentro de los millones de años a ser ese usto período al bufeirense no correctamente en cuatro niveles en serie escalonados desde las conchas hasta Hasta baixo máis algunha central reversible que... <risas> ah, sí, sí, sí, sí, já me dixeron cada máis que contaminada, non? Sí. sí, o xa, sea, realmente a, a función que, que evidentemente é puramente económica, non? E se trata de, de producer 400 kilovoltios, non? unha conexión eléctrica, que, pero que realmente vai facer... un un tremendo impacto que para desde un punto de vista os ecologistas inda tendrán alguna palabra que decir porque mira va a haber un túnel hidráulico de seis kilómetros, después a as cavernas donde vai estar o punto de de lançamento do agua, pero están turbinas reversibles que se forman en un sistema de bombeo eh e ao revés pois pues, de turbinado de agua, no para producir electricidade durante as horas valle, as horas puntas, no, o sea, suben durante as horas de valle, pola noite, bueno, en este despois o túnel de bueno. acceso desde a iglesia de mueños as chimeneas de equilibrio os portables de acceso auxiliares bueno, todo unha insa despues ven as conexións eléctricas que van a meter uns 15 kilómetros de tendidos eléctricas por aí, o sea que realmente vai facer unha... Una, un impacto, un disparate como se dice, de, a, a línea de flotación da vida aquí, que o que temos aquí como gran capital, pues esa central vai nos ocasionar estes problemas. Yo, digamos, o que estamos dicindo é que como contraprestación mm. este é o problema. Es fan que claro, todas estas obras o... ten grandes sí. intereses económicos, pero non se ve unha contraprestación, clara. Acá é onde hai que atacar. Sí. Exacto. Porque despois virá aquilo De que cando ti queiras facer Por exemplo, estás na aldea Ou, ou preto aldea queres facer unha casa e ti diga Non, porque pasa por aí que o tendido tal Non, porque por aquí é isto por claro. E entón Que ten que facer esa xente Coller e pirarse, marcharse Por iso Xa eh, eh, una... nos pasa un pouco tamén co parque Porque vamos a ver O parque, está nos, eh, o parque que todos Loitamos polo parque en unha época É eh, unha gran ilusión que había na zona uh -huh. E eh, eh digo eu Bueno, pois pues estamos a favor do parque, evidentemente Porque o parque está normal, pero sin ilim de estaríamos peor Exactamente non? Porque polo menos deulle o nome a comarca cal é o problema, que o parque é un xardín o xardins hai que cuidarlos Claro Se si non cuidamos o xardín, entón eh, Ao final, pois pues, estamos todos desencantados Porque vemos que elevamos a non xa E oi, pois pues, bueno, si traballa hai xente Deulle nome a comarca e algúnas rutas por ir de sendeiros e tal tiña que ser moi tomada, tiña que ser un motor moi importante. Exactamente, porque eh, esta, eh, en en comarcas están se poñendo parques eólicos, o a sea, nós no, non nos podemos ter cando a zona é moi boa. Non nos podemos ter porque temos un parque aí, un parque natural. Claro. Entonces, claro que que que saber, saber esas cousas, había que saber cuántos fondos se recaudan antes da calificativas que ten este parque, non? de uh -huh. reserva entre elles ou finalmente ou de reserva da, da biosfera, o sea que unha calificación mundial, sea, uh -huh. superamos todas as calificacións españolas e europeas e agora chegamos a esta que é a máxima que se pode alcanzar e dice Cuántos cartas se pudo recaudar a través de, de este reclamo económico hacia hacia Europa, por ejemplo, que aquí no enchega ni un céntimo. Uh -huh. Esteo problema Sirve para recaudar, pero no para invertir na zona. Os vecinos siguen siendo sentirse poder estar sentirse como realmente afectados polo parque, non como se eh, tero privilegio de vivir de que ao lado un parque, uh -huh. Claro. Uh -huh. Ahí está, ahí está. Sí, sí, pero síguese sí. notando que pra valir sigue funcionando e que teñen, polo menos, a inquedanza de que a, a, a plataforma sigue traballando por, por, por a baixa limia, non? o que queremos é que a administración pois xa se le falado, que, nos vexan, que non nos vexan como enemigos, porque eu creo que debe haber unha persona que nos ve como enemigos, xa non? Creo que o que teñen era que aproveitarnos, porque eh, hai un grupo de xente que que está apoyando a zona, e eh, tampouco estamos armando guerras, xa que... Eh, non, igual, de, no? de momento non salides con machetas Ni de nada deso, de non? Claro, claro, claro <ríe> Porque eh, moitos pero... pensarán Estes vanos a salir con machetas, con paos Con non sei que non se canta E é o que digo Que se se vai un parque Se xa parque natural Se xa claro. parque para industrial Pois hai que te lo limpo Está moi claro. ben facelo Pero despois venga a conservación Efectivamente E nos claro. parques, por exemplo, un parque industrial hai que poñelo, pois, cas novas tecnologías co, con todo, non que despois haxa sí, sí. que volver a reventar, prefacer esto, despois outro, non Cando o fais, faiol sí, sí. Uh -huh. E ente, pois, tenlo limpo, telo preparado para que a xente poida invertir para que claro. o parque poida, pois, atraer xente que si que diran oi, aquele é unha pedra Bueno, pero non se sabe o que hai ao lado desa pedra uh -huh. Si sí. Pois, eu podo afirmar desde aquí que la a diferencia de outras asociacións que ten, digamos os digamos os obxectivos moito máis digamos provocadores e tal, non, en la digamos quando falamos do ruído, falamos sempre reduzido entre comillas porque así, sí, o claro. que compón ao ruído, ou sea as persoas que lle compón son todas xente ana gente moi preparada e toda a gente de, de, de alto nivel, non a a gente que está levando peso da asociación, uh -huh. que tengas ideas claras, que que negociar, que pode estar qualquer, podia ser un equipo brillante levando cualquier administración, pero de unha forma absolutamente brillante, non? O sea, sempre comedida, que dá gusto estar, como me deu unha ocasión antes estar un rato con un grupo de, de a xente de Plavarí, eh, me sentía realmente asombrado da, do gran nivelazo que estaba aí manifestándose, non? E a través de esta xente, estou seguro de que se van a conseguir moitas cousas, porque é simplemente seleccionar que esta xente, é unha selección natural, porque todo que hai non é es que foran elegidos de unha forma digamos, preparada, pero que realmente coincidieron aí todo un, un grupo de personas é un motivo de, de satisfacción porque poder confiar que aí hai xente que sabe eh, que, que é capaz de chegar ás máis altas estancias elevando ideas, elevando proxectos, elevando, digamos, uh -huh. alternativas, é que é capaz de fazer as cousas. Que fai equipos de trabalho con xente preparadísima, porque está aí dentro metida. E hai xente toda moi sana e moi preparada, recordémonos, uh -huh. sí. uh -huh. moitos deles empresarios, ningún político Digámoslo, que é outro dos grandes méritos que ten esta asociación ojalá todo se mantenha desta maneira porque entonces a Baixa Límia está casi en boas mãos, e non falo por a institución falo por esta uh -huh. asociación que ten un peso realmente ten un, un, un, un, promete ter allí depositada moitas das dos vibracións que pode tener que a Baixa Límia este é a miña opinión, vamos O sea, bueno, a ver se si, si conseguimos introducir un pouco máis de xantenoa tamén, xa se comentou outro día, uh -huh. para involucrar un pouquinho máis a xoventude, porque a xoventude está un pouco pasota. <risa> e, eh, eh, bueno, xa pues sería o ideal. Bueno, Entendo a verdade que... que... Paso, esta, pasota ou unha inmigración, xa que este é lamentable tamén. Exactamente. O sea, Bueno, que a non Que non vos eh, Quite ganas de seguir traballando Nese ido, porque seguro que, que Vos eh, teredes éxito na medida que Seguides traballando Tanto por, por a baixa línea Ademais é unha plataforma para para, eso, para para desenrolo de desa de, de comarca Si, ¿no? si sí, sí. Co, Como dicía Castelao xa naqueles tempos Dicen Galicia non se pide Emígrase Si, si Si Pero aquí penso que e qui non se quere emigrar, e qui querese quedar e traballar aquí Así e facer o que hai que facer, por, por, por exemplo, en ese, en ese caso, pois por abaixo, lemia. Claro sí. Crear as condicións porque está na emigración ter a oportunidade de regresar. Exactamente. O que queira voltar, pois pues, que volte. Claro que sí. É o que ver, faremos. Si Bueno, que, yo sé, están, están poniendo aquí a música de, de, de recepción para... Um... Bueno, pois pues, xa sabes que na, na radio como, como todo conta. <risas> sí. Entonces, tócanos eh, desconectar e agradecervos a vosa mmm, conversa, a esta amabilísima atención que tuvo Lino con e eh, bueno, pois pues que a, que non sea a única primeira e a sola conversa que computamos ter máis conversas outro momento, non? Seguro ah, pues que moi moitas moitas gracias a vostede. Bueno, pues seguir, se eh, seguir eh, pensando eh, que haxe un lino, polo menos en cada sí, comarca. Sí, sí. Vale, vale, <risa> bueno. no, pide un por da concello. <risa> sí, ben, sí, sí. muy ben. Bueno, gracias. Yo sí. xe semana. Ta próxima a, semana vamos a, vamos a aproveitar que temos aquí unha música de, do, do último disco de Pancho Álvarez, sabes no? ese, que, y, sí. ese está moi ben. Ba, bueno, vol, vol falarle mordel. Veña, aí vai.